І відімкнув скриню. Зверху в окремому відділенні праворуч лежали якісь дідові документи. Тут же стояли акуратні стовпчики загорнутих у папірці мідяків і срібних монет. Дідів жебрацький братський капітал. Спочатку хотів схопити один стовпчик, карбованця б мені вистачило. Але, розміркувавши, вирішив, що дід одразу. Помітить пропажу. Стовпчиків стояло не так уже й багато, тисяч чи трохи більше. І тоді я відібрав з кожного стовпчика по десять копійок. Наївно вирішивши, що дід, звичайно, ніколи не подумає на мене, а датиме, щоб прорахувався, старий уже міг і справді прорахуватися. Наступного дня олов'яний Пугач був мій. Я стріляв із нього сільчаними пробками. І дворові хлопці поштиво ходили за мною. Декотрі з нахабніших просили дати вистрілити. Це була межа бажань і мала не, не мрія, бо кожна пробка коштувала гроші, кілька копійок. Але де їх візьмеш? Хлопці пішли шукати пляшки. У декого зберігалися в загашнику. Одна пляшка, три постріли. Але я давав стріляти лише двічі. Мусив вже мати якусь вигоду від власної зброї. Назбиравши дріб'язком карбованців 10-15, дід ходив міняти їх на паперові гроші. Я з острахом чекав цієї події. Варто дідові поскаржитись матері. Була діда, мати мало важку руку, не спускала нам нічого, і навіть за дрібні провини ми часто одержували паска. Я погане навчання, мушу сказати, тепер воно не в пошані, але іноді, ай, як потрібне. Запам'ятай, Сергію, і не думай, що твій старий дядько верзе дурниці, чи не так? Хаблак не відповів, хоча подумав, що багатьом із тих, з ким він має справу, свого часу, на жаль, не давали березової каші. Бо добре, що дядькова перша і така наївна крадіжка не переросла в серйозніше. А дядько не чекав сергієвої відповіді. Мусив виговоритися, щось певно мучило його. Бо в коліна пальцями так, що суглоби побілішали. Пригнувся, трохи похитався, як заведена лялька. І далі. Я бачив, коли дід діставав свої гроші із скриньки. Він пішов до магазину, а я подався на сусіднє подвір'я. Була неділя, мати збиралася смажити свої знамениті котлети, та навіть вони не могли втримати мене. Ляк перед розплатою переміг. Чесно кажучи, це тепер, я так думаю. А тоді більше мучила невідомість. Краще б мати одразу відшмагала мене, либонь, стало б легше. Вже не було тіхи від того пугача. Заховав його в сараї у дрова, і хлопці даремно приходили з пробками. Дід повернувся скоро. Я спостерігав за парканом, як він прошкував протилежним боком вулиці. Гадав, що буде розгніваний, чи принаймні знервований. Проте дід ішов повільно, підставши обличчя сонця, і посміхався, якщо не радісно та якось світло. Видно, теплий день тішив його, а на деревах цвірінькали горобці, і навіть якась птаха голосно на всю вулицю співала свою нескінченну пісню. Ну от, з задоволений подумав я, все гаразд. Дід вирішив, що прорахувався, а якщо так, чого мені хвилюватися? Тим більше, що мати вже, певно, почала смажити котлети, Для якусь митті навіть відчув їхній божественний запах. І, забувши про все, побіг додому. Дід майстрував табуретку. Він подивився на мене лагідно, ще й погладив по голівці, і гарний настрій повернувся до мене. Захотілося бігати, співати. Я любив свого діда, як ніколи, запропонував допомогти. Та він відмовився. Тоді я справді заспівав. Голос у мене не такий, як у твого батька, і слуху не мав. Але, здається, співав я тоді єдиний раз у житті чудово. А ти насипала борщу, а котлети шкварчали на сковорідці. Що ще потрібно для справжнього щастя? Потім, ще двічі чи тричі, лазив до дідової скриньки. І жодного разу він Ані слова не сказав мені. Хоча, звичайно, догадувався про все. Кілька разів я перехоплював його докірливі погляди, однак, гадав,